Harmadik rész Alam Halfa Huszadik fejezet Egy szép napon ügyi sorba vágom Bagot, gondolta Vandem. Baggalezredes ma a legrosszabb formájában volt. Határozatlan, gúnyoros és sértődékeny. Idegesen köhécselt, mint mindig, amikor félt megszólalni, és most rengeteget köhécselt. Fészkelődött is. A papírokat rendezgette az íróasztalán, keresztbe vetette, majd letette a lábát, meg azt az átkozott kriketlabdát fényesítette. Vandam mozdulatlanul csendben ült, várta, hogy Bag lehetetlen helyzetbe hozza magát. Hát ide figyeljen Vandam, a stratégia osinleg dolga. A maga dolga a személyi biztosítás, és nem csinálja valami jól. Oshinling se csinálja jól az övét, mondta Vandam. Bag úgy tett, mintha nem hallotta volna. Kezébe vette Vandam előterjesztését. Vandam részletesen leírta átejtési tervét, és szabályszerűen Bag elé terjesztette. De egy másolatot küldött belőle a Dandát tábornoknak is. Először is ez a terv tele van lyukakkal, mondta Bag. Vandam nem szólt rá semmit. Tele van lyukakkal, Bak köhécselt. Először is azt jelenti, hogy a jó öreg rommelt átengedjük a vonalunkon, nem? Vandam azt mondta. A terv talán elég jó ahhoz, hogy átengedhessük. Hát igen, úgy látszik nem érti, miről van szó, majd elmagyarázom. Ha egy ilyen lyukakkal teli tervet felterjeszt, tekintve, hogy a reputációja jelenleg nem valami jó, úgy ki fogják nevetni, hogy el kell tűnni a kairóból. Köhécselt. Maga arra akarja biztatni rómmelt, hogy támadja meg a vonalunkat a leggyengébb pontján, vagyis alkalmat akar adni neki, hogy átjusson rajta. Így van? Igen, a vonal egyes részei gyöngébek, mint a többi, és mivel Rommelnek is van légi felderítése, lehetséges, hogy úgy is tudja, melyik részek a gyöngék. De maga lehetőséget bizonyosságá akarja változtatni. Igen, az utána következő csapda miatt. Nos, én úgy látom, hogy mi azt szeretnénk, ha a jó öreg Rommel a vonal legerősebb pontját támadná meg, hogy ne tudjon áttörni. Igen ám, de ha visszaverjük, újra csoportosítja az erőit, és ismét megtámad bennünket. Ha viszont csapdába ejtjük, egyszer mindenkora végezhetünk vele. Nem, nem és nem. Kockázatos. Nagyon kockázatos. Ez az utolsó védelmi vonalunk, pajtás. Bág nevetett. Ez Ezután a védelmi vonal után már csak egy kis csatorna van rommel és kaíró között. Úgy látszik, hogy maga nincs tisztába ezzel. Nagyon is tisztába vagyok vele, uram. Hadd fejtsem ki a tervemet! 1. Ha Rommel átjut a vonalom, el kell térítenünk az Alam Halfa felé, abban a téves reményben, hogy ott könnyű győzelmet arat. 2. Kívánatos, hogy az Alam Halfát délfelől támadja meg, a futóhomok miatt. 3. Vagy megvárjuk, hogy lássuk, melyik végén támadja meg a vonalat, és megkockáztatjuk, hogy észak felé menjen, vagy arra biztatjuk, hogy délfelé menjen, és vállaljuk a kockázatot, hogy ezáltal növeljük az esélyét, hogy először áttör a vonalom. Nos, mondta Buck. Most, hogy újra fogalmazta a dolgot, a terv kezd valamivel érdekesebbnek látszani. Nos, ide figyeljen, hagyja itt a tervet, hadd gondolkozzam rajta egy darabig. Ha lesz egy kis időm, sűrű fésüvel átmegyek az egészen, és meglátom, elfogadható formába tudom elönteni. Akkor talán felterjeszthetjük a fejeseknek. Értem. Gondolta Vandam. – A halogatás célja az, hogy a tervet Bágga maga tervének tüntesse fel. Na, és akkor mi van? Ha Bárg még a dolgok jelenlegi szakaszában is képes így taktikázni, sok szerencsét neki hozzá. A győzelem a fontos nem a dicsőség. Vandam azt mondta. Rendben van, uram, de ha szabad hangsúlyoznom az idő tényezőt, ha a terv kivihető, gyorsan kell cselekedni. Azt hiszem, a dolog sürgőségét én tudom a legjobban megítélni, őrnagy, nem gondolja? De igen, uram. És különben is, minden attól függ, hogy az a nyavajás kémet el tudjuk-e csípni, pedig ez eddig magának nem nagyon sikerült, igaz? Igaz, uram. A ma esti akció irányítását én magam veszem a kezembe, hogy ne történjék újabbak baklövés. Terjesz a délután folyamán elémesz elképzelését, és majd együtt megbeszéljük őket. Kopogtak az ajtón és a dandártábornok lépett be. Vandam és Bág felugrott. Bág köszönt. Jó reggelt, uram! Pihenj uraim, mondta a dandártábornok. Magát keresem, Vandam. Bág megszólalt. Éppen egy átejtési tervvel foglalkozunk. Igen, láttam a feljegyzést. Ó, tehát Vandam önnek is küldött belőle egy példányt, mondta Bák. Vandam nem nézett Bagra, de tudta, hogy az alezredes nagyon dühös rá. Küldött. Mondta a dandártábornok. Vandámhoz fordult. Magának kémeket kellett fognia őrnagy, nem stratégiai tanácsokat adni a tábornokoknak. Talán, ha kevesebb időt töltene azzal, hogy megmagyarázza nekünk, hogyan nyerjük meg a háborút, jobb biztosító tiszt lenne. Vandamnak összeszorult a szíve. Baggász mondta. Én is éppen azt mondtam neki. A tábornok a szabába vágott. Mivel azonban már elkészítette ezt a tervet, és mivel a terv ragyogó, szeretném, ha velem jönne és előadná Osinleknek. Tudja nélkülözni az őr nagyot, Bák? Természetesen, uram, mondta Bák összeszorított foggal. Akkor oké, Vandam? Az értekezlet bármelyik pillanatban megkezdődhet. Jöjjön. Vandam követte a dandár tábornokot, és nagyon halkan csukta rá Bákra az ajtót. Az nap, amikor Wolfnak ismét találkoznia kellett ellennel, smith nagy ebédidőben ismét megérkezett a bárkaházba. Az információ, amelyet az aktatáskájában magával hozott, az eddigi legértékesebb információ volt. Wolf és Szonya rutinszerűen végigjátszották már ismerő szerepüket. Wolf úgy érezte magát, mint egy színész egy francia bohózatban, aki estéről estére mindig ugyanabban a színpadi szekrénybe kénytelen elbújni. Sonja és Smith a forgatókönyv szerint a nappaliba kezdték a kereten, aztán átmentek a hálószobába. Mire Wolf kibújt a szekrényből, a függöny már össze volt húzva, és a padlón ott hevert Smith aktatáskája, cipője meg a sortja a kulcskarikával a zsebében. Wolf kinyitotta az aktatáskát és olvasni kezdett. Smith ezúttal is egyenesen a főhadiszálláson tartott délelőtti értekezletről jött a bárkaházba. Osinlek meg a törskara ezen az értekezleten tárgyalta meg a szövetségesek stratégiáját, és határozott a tennivalókról. Wolf már néhány percnyi olvasás után látta, hogy amit a kezében tart, nem más, mint a szövetségesek utolsó védelmi vonalának, az El Alamein vonalnak a teljes leírása. A vonal a gerinceken lévő tüzérségből, a síkságon lévő tankokból és a köztük lévő aknamezőkből áll. Az Alamhalfa gerinc öt mérfölddel a vonal közepe mögött már is szilárdan meg volt erősítve. Wolf megegyezte magának, hogy a vonal déli vége a gyengébb, mind a katonák számát, mind az aknákat tekintve. Smith aktatáskájában volt egy papírlap, amely az ellenség helyzetét is vázolta. A szövetséges hírszerzésnek az volt a véleménye, hogy Rommel valószínűleg a déli végén fog áttörni, de megjegyezte, hogy az északi vég is lehetséges. Ez a látszeruzával írva volt ott, valószínűleg Lex írásával, néhány sor, amelyet Wolf izgalmasabbnak talált, mint a többi anyagot együttvéve. Ez a néhány sor így hangzott. Vandam őr nagy áteltési tervet javasol. Bátorítsuk rommel hogy törjön át a déli végén, csaljuk az államhálfa felé, hogy akadjon el a futóhomokba. Aztán fogjuk a A tervet Auk elfogadta. Semmi kétség, hogy az Auk Ocean linket jelentette. Micsoda felfedezés volt ez. Wolf nem csak a szövetségesek védelmi vonalának a részleteit tartotta a kezében. Azt is tudta, milyen lépést várnak rommeltől, és ismerte az átejtési tervüket is. És ez az átejtési terv a Vandamtól származott. Úgy fogják emlegetni a dolgot, mint a század legnagyobb kém teljesítményét. Wolf lesz az, aki biztosítja rommel győzelmét Észak-Afrikában ezért ki fognak nevezni Egyiptom királyába? gondolta és elmosődött. Fölnézett és meglátta, hogy Smith száll a függönyök között és rábámul. Hát, maga meg ki a fene? ez Smith. Wolf dühös lett, mert rájött, hogy nem figyelt eléggé a hálószobából kiszűrődő hangokra. Valami nem sikerült, nem a forgatókönyv szerint történt, nem pokkant figyelmeztetésül a pesgősüveg dugója. Ő meg teljesen elmerült a stratégiai gondolatokban. A hadosztályok és a dandár vég nélküli névsora, a katonák és a tankok száma, az üzemanyag és az utánpótlás mennyisége, a hidak, szakadékok és a futóhomok minden figyelmét igénybe vették, nem üdelt az itteni hangokra. Hirtelen borzasztóan megijedt, hogy a diadal pillanatában elgáncsolhatják. Smith ordított. Az az én aktatáskám az Úristenit! És előre lépett. Wolf kinyújtotta a karját, elkapta Smith bakáját és oldalt rántotta. Az ő nagy hangos puffanással elvágódott a padló. Szonya sikított. Wolf és Smith feltápászkodott. Smith alacsony sovány ember volt, tíz évvel idősebb Wolfnál, és nem is volt jó kondícióba. Hátra lépett. félelem tükröződött az arcán. Beleütközött egy polcba, oldalt pillantott, meglátott a polcon egy meccett gyümölcsös tálat, felkapta és hozzávált a Wolfhoz. Nem talált. A tál beleesett a mosogatóba, és égtelen zajjal de tört. – A lárma! – gondolta Wolf. – Ha még nagyobb lármát csap, az emberek kíváncsian ide csődülhetnek. Smith felé fordult. Smith, aki a falnak támaszkodott, ordított. – Segítség! – Wolf csak egyetlen egyszer ütötte meg az állahegyén. Smith lecsúszott a fal mellett, és eszméletlenül ülőhelyzetbe rúgyott a padlóra. Szonya előjött a függöny mögül és rábámolt. Wolf az ujjait dörzsölte. – Ez az első eset, hogy ilyet csináltam, – mondta. – Micsodát? – Hogy vártam valakit, és rögtön kiütöttem. – Azt hittem, ilyesmire csak a boxolók képesek. – Most ne azzal törőt, hanem azzal, hogy mit fogunk vele csinálni. – Nem tudom. Wolf fontolóra vette a lehetőséget. – Megölni smith veszedelmes volna mert egy tiszt halála és az aktatáskájának az eltűnése iszonyú hajtóvadászatot vadászatot idézne elő a városban. Azután ott volt még az a kérdés is, hogy mit csináljanak a hullával. És Smith soha nem hozna többé íratokat. Smith nyögött egyet és megmozdult. Wolf azon tűnődött, vajon nem engedhetné -e el smith -t? Hiszen ha Smith elárulná, hogy mi történt a bárkaházba, végül is önmagát keverné bajba. Nem csak a karrierjét tenné tönkre, hanem valószínűleg börtönbe is vetnék. Nem olyan embernek látszott, aki feláldozza magát egy magasabb ügyért. Engedjem szabadon? Nem, az túlságosan nagy kockázat. Tudni, hogy van a városban egy angol tiszt, aki birtokában van Wolf minden titkának. Lehetetlen. Smith kinyitotta a szemét. Maga, mondta, maga Slavenburg. Szonyára nézett aztán ismét Wolfra. Maga mutatta be őt a csacsában. Előre ki volt tervelve minden. Pofa be, mondta halkan Wolf. Megölni vagy elengedni? Milyen egyéb lehetőség van még? Csak egy. Itt tartani összekötözve betömött szájjal, amíg Rommel kairóba nem ér. Rohadt kémek mind a ketten, mondta Smith. Falfehér volt az arca. Szonya kajánul, azt mondta. És te még azt hitted, hogy a szánalmas testedért vagyok oda? Igen. Smith már teljesen magához tért. Okosabb is lehettem volna, mint hogy egy vok bízzak. Szonya előre lépett, és mesztelen lábával Smith szarcába rúgott. Elég, mondta Wolf. Inkább azon gondolkozunk, hogy mi csináljunk vele. Van itt valami kötél, amivel megkötözhetnénk? Szunja gondolkodott egy pillanatig. Van a fedélzeten a hajó órába lévő ládába. Wolf kivette a konyhaszekrény fiókjából a nehéz acéldarabot, amellyel a húsvágó kész szokta élesíteni. A kezébe nyomta Szonyának. Ha megmozdul, üsd le vele, mondta. Nem hitte, hogy Smith megmozdulna. Éppen fel akart menni a létrend a fedélzetre, amikor lépteket hallott a pallón. Szonya felkiáltott: A postás! Wolf letérdezte és előhúzta a kését. Nyisd ki a szád! Smith mondani akart valamit, mire Wolf a foga közé csúsztatta a kést, és azt mondta, ha megmozdulsz, vagy csak egy hangot is adsz, kivágom a nyelved. Smith mozdulatlanul ült, és rémültekintettel tekintettel nézett Wolfra. Wolf rájött, hogy szonja anyaszült mesztelen. Gyorsan kap magadra valamit! Szonya lerántotta a lepedőt az ágyról, és beleburkolódzott, miközben a létra halljához ment. Kinyírt a csapóajtó. Szondja egy kicsit leengedte magán a lepedőt, mikor felnyúlt, hogy elvegye a levelet. – Jó napot! – mondta a postás. A tekintetét magára vonta Szondja félig mesztelen keble. Szondja felment a létrán a postásig, úgy, hogy az kénytelen volt hátrálni, és még lejjebb eresztette magán a lepedőt. – Köszönöm! – mosolygott meg édesen. A csapóhajtó után nyúlt és becsukta. Wolf fellélegzett. Hallani lehetett, ahogy a postás végig megy a fedélzetem, aztán a padlón. Wolf odaszólt szonyának Na csak ide azt a lepedőt? Szonya levette magáról a lepedőt, és ismét mesztelenül állt. Wolf kivette a kést Smith szájából, és levágott vele egy két lábnyi a lepedőből. Golyóvá gyűrte a vásznat, és beletömte Smith szájába. Smith nem tanúcsította ellenállást. Wolf bedugta a kést a hón alatt lévő hüvelybe. Felállt. Smith behunta a szemét. Látszott rajta, hogy ellernyett és legyőzött. Szonya kezében a fenő készen állt, hogy fejbe verje smith miközben Wolf fölment a létrán a fedélzetre. A láda, amelyet szonja elmitett, a hajó órába volt egy lépcső alatt. Wolf kinyitotta. Hevert benne egy tekercskötél. Talán ezzel kötötték ki a hajót, amikor még nem volt bárkaház. Wolf kivette a kötelet. Erős, de nem túlságosan vastal kötél volt. Tökéletesen megfelelt a célnak, hogy összekötözzék vele valakinek a kezét meg a lábát. Egyszer csak meghallotta a fedézet alól szonja hangját. Hangosan kiáltott, aztán lábak csattogtak a létrán. Wolf eldobta a kötelet, és megperdült. Smith, akin csak alsónadrág volt, mászott ki, sietve a csapó Mégsem volt olyan legyőzött, ami ennek látszott, és szonja nyilván nem találta el a fenő acillal. Wolf gyorsan keresztül rohant a fedélzeten a pallóhoz, hogy ellállja az útját. Smith megfordult, a hajó másik oldalára rohant, és beleugrott a vízbe. – A szentség itt! – káromkodott Wolf. Gyorsan körülnézett. A többi bárkaház fedézetén egy árvallelket sem lehetett látni. Az ebéd utáni siesta ideje volt. A vontató üres volt, kivéve a koldust, akit nyilván kemel állított oda meg egy embert, aki elég távol az ellenkező irányba ment. A folyón csak két felukka volt látható, legalább negyedmérföldnyire, mérföldnyire. mögöttük meg egy vontató gőzös úszott lassan. Wolf a hajó széléhez rohant. Smith felmerült, levegő után kapkodott. Megtörölte a szemét és körülnézett, hogy tájékozódjon. Ügyetlenül lubickolt a vízben, aztán gyakorlatlanul úszni kezdett, el a bárkahajótól. Wolf néhány lépést hátrált, aztán futva beleugrott a folyóba. Lábbal előre, pontosan Smith fején landolt. Néhány másodpercig zavaros volt minden. Wolf a víz alá merült, és a karok és lábak, az ő, meg Smith karjai és lábai komolyagában küszködött, hogy a felszínre jusson, és ugyanakkor víz alá nyomja smith -t. Amikor nem tudta tovább visszatartani a lélegzetét, ellökte magát Smithtől és felmerült. Levegőt szippantott, és megtörölte a szemét. Smith feje bukkant fel előtte, az őrnök püszkölt és köpködött. Wolf mindkét kezével utána nyúlt. Elkapta Smith fejét, maga felé húzta és lenyomta. Smith ficánkolt, mint egy hal. Wolf a nyakába kapaszkodott és még lejjebb nyomta. Ő maga is a víz alá került, aztán egy pillanat múlva ismét felmerült. Smith még mindig a víz alatt volt, és még mindig ficánkolt. – Meddig tartta, még megfullad egy ember? – gondolta Wolf. Smith görcsösen rándult egyet és kiszabadította magát. Kidugta a vízből a fejét és teleszívta a tüdejét levegővel. Wolf megpróbálta megütni. Az ütés talált, de nem volt benne erő. Smith püszkölt és öklendezett, és közben borzongva zilhált. Wolf maga is rengeteg vizet nyelt. Ismét Smith után nyúlt. Ezúttal sikerült az őrnagy mögé kerülnie, és egyik karját Smith nyaka köré fonta, a másikkal meg a fejét nyomta lefelé. Úristen, gondolta, remélem senki sem látja. Smith alá merült. Most arcon lefelé volt a vízben. Wolf térdével a hátában, és a feje Wolf karjának szorításában. Tovább dobálta magát a víz alatt, forgolódott, rángatózott, a karjával csépelt, a lábaival rugdolódzott és megpróbálta kiszabadítani magát. Wolf megszorította a nyakát, és még jobban lenyomta. Fulladj meg, fulladj meg már, csirkefogó! Érezte, hogy miss szája lassan kinyílik, és tudta, az őrnagy már csak vizet nyel. Még görcsösebben kezdett rángatozni. Wolf úgy érezte, kénytelen leszel engedni. A vergődő Miss öt is a víz alá húzta. Wolf behunta a szemét, és visszafolytotta a lélegzetét. Érezte, hogy miss gyengül. A tüdeje már félig tele lehet vízzel, gondolta Wolf. Néhány másodperc múlva Wolfnak magának is levegő lett volna szüksége. Smith mozdulatai egyre erőtlenebbek lettek. Wolf, kevéssé szorosan tartva az őrnagyot, fölfelé rúgta magát, hogy levegőt kapjon. Egy másodpercig csak lélegzett. Smith már súly volt. Wolf a lábát használva úszott a bárkaház felé, maga után húzva smith -t. Smith feje kint volt ugyan a vízből, de úgy látszott már nem él. Wolf elérte a bárka oldalát. Szunja a fedélzeten át. Köntös volt rajta és lefelé bámult. Wolf felszólt. – Látott valaki? – Nem hiszem. – Meghalt? – Meg. – Most mi a fenét csináljak? – gondolta Wolf. A hajó oldalának támoztatta Smith-t. Ha elengedem, a vízszínén fog lebegni – gondolta. – A holttestet meg fogják találni valahol a közelbe, és akkor minden bárkaházat átkutatnak. De fél kairon sem cipelhetem keresztül a hullát, hogy megszabaduljak tőle. Smith hirtelen megrándult és vizet okádott. Úristen, ez még él, mondta Wolf. Ismét víz alá smith -t. Ez így nem jó, túlságosan sokáig tart. Elengedte smith előhúzta a kését és döfött. Smith a víz alatt volt, csak gyengén mozgott. Wolf a víz alatt nem tudta irányítani a kést. Vaktába döfködött vele. Smith kapálódzott. A tajtékzó víz rózsaszínű lett. Wolfnak végre sikerült elkapni a smith a hajánál fogva, és egyenesen tartani a fejét, amíg elvágta a torkát. Most már tényleg meghalt. Wolf elengedte smith amíg visszadugta a hüvelybe a kést. A folyóvize sárosból vörös lett körülöttük. Vérben úszom, gondolta Wolf, és hirtelen elfogta az undor. A hulla elsodródott. Wolf visszahúzta. Rájött, de már későn, hogy egy vízbe fúlt őrnagy valószínűleg csak azt jelentette volna, hogy beleesett a folyóba, de egy elvágott torkú őrnagyot kétségtelenül meggyilkoltak. Most már kénytelen volt elrejteni a holttestet. Felnézett. Szonja! Rosszul vagyok. Az most nem érdekes. Le kell sűjesztenünk a hullát a vízfenekére. fenekére. Ja, Istenem! A víz csupa vér! Figyelj rám! Megszívesebben ráordított volna a nőre, hogy hagyja abba a siránkozást, de kénytelen volt halkan beszélni. Kerítsd elő, kerítsd elő azt a kötelet! Gyorsan! Szunja eltűnt egy pillanatra a szeme elől, aztán visszatért a kötéllel a kezébe. Teljesen gyámoltalan, gondolta Wolf. Neki kell megmondania, hogy mit csináljon. Most pedig keresd meg Smith aktatáskáját, és tegyél belé valami nehezet. Valami nehezet, de mit? Jézus Mária, hát mi van a hajón, ami nehéz? Ami igazán nehéz. Izé, a, a könyvek, a könyvek nehezek. Nem, az nem lesz elég. Már tudom, üvegek kellenek, teli pesgős üvegek. Rakd le az aktatáskáját pesgős üvegekkel. Miért? Isten, hagyd már abba a kérdezősködést, és csináld, amit mondok. Szonya ismételtünk. A A kerekhajó ablakon át Wolf látta, hogy lemegy a létrán a nappaliba. Nagyon lassan mozgott, mint az alvajáró. – Siess, te kövér szuka, siess! Szondja kábán körülnézett. Még mindig lassan mozogva fölvette a padlóról az aktatáskát, bevitte a konyhába és kinyitotta a jégszekrényt. Belenézett, mintha azon tűnődne, mit vegyen elő vacsorára. – Gyerünk már! Szondja kivett egy pesgős üveget. Aztán ott állt egyik kezében az üveggen, a másikban az aktatáskában, és a homlokát ráncolta, de nem emlékezne rá, hogy mit is kell csinálnia velük. Végre felderült az arca, és betette az üveget a táskába, viszintesen, és kivette a jégszekrényből még egy üveget. Wolf azt gondolta, állítsd fel őket, te hülye, úgy több belefér. Szonya betette a táskába a másik üveget is, ránézett, aztán kivette, és mind a kettőt felállította. Radziugó, gondolta Wolf. Szonyának négy üveget sikerült beleraknia a táskába. Becsukta a jégszekrint, és körülnézett, milyen nehéz tárgyat tehetne még bele. Felkapta a fenőacért, meg egy üveg nehezéket, azokat is beletette az aktatáskába és bezárta a táskát. Aztán felmászott a fedélzetre. – Most mi legyen? – kérdezte. – Kőzd a kötél végét az aktatáska fogójára. Szonya már magához tért a kábulatból. Újai fürgén mozogtak. – Jó, szorosra kösd, mondta Wolf. – Oké. Okay. – Nincs valaki a környékem? – Szonyja gyorsan körülpillantott. – Nincs. – Sies! Szonyja megkötötte a csomót. – Dobd le nekem a kötél másik végét, – mondta Wolf. – Szonyja ledobta, Wolf felkapta. Egyre jobban kifáradt az erőködéstől, hogy a víz színén tartsa magát, és ugyanakkor a hullát se engedje el de egy pillanatra mégis kénytelen volt elengedni, mert mind a két kezére szüksége volt a kötélhez, és kénytelen volt dühösen taposni a vizet, hogy állva tudjon maradni benne. A kötelet áthúzta a halott ember hónalat, kétszer körül csavarta a törzsén, aztán csomóra kötötte. E művelet során többször is azon vette magát észre, hogy sűjjed, és egyszer az egész szája tele lett az undorító véres vízzel. Végre elkészült. Próbált ki a csomót, parancsolt szónyára. Jó, szoros! Most dobd az aktatáskáját a vízbe, amilyen messzire csak tudod. Szonya ádotta az aktatáskát a hajó pereme fölött. A bárkaháztól néhány jarnyra csapódott a vízbe. Túlságosan nehéz volt, Szonya nem tudta messzebbre dobni. Aztán lesüllyedt. A kötél lassan követte a táskát. Smith és a táska között megfeszült, aztán a holtest is alámerült. Wolf a víz felszínét figyelte. A csomók jól tartottak. Rúgdalózni kezdett a lábával a víz alatt, ahol a holtest süllyedt. Nem érzett semmit. A hulla jó mére süllyedt. Lívgott! Milyen undorító! Suttogta vol. Felmászott a fedélzetre. Amikor lenézett, látta, hogy a rózsaszínű árnyalat gyorsan szétoszlik a vizem. Megszullalt egy hang. Jó napot! Wolf és szonya gyorsan a tősvény felé fordult. Jó napot, válaszolta szónyja, és halkan odasukta Wolfnak. Egy szomszéd. A szomszéd egy középkorú félvérnő volt, bevásárló kosere cipelt. Azt mondta, valami locsanást hallottam, csak nem történt valami baj. Ezé, semmi, mondta szónyja. Csak a kiskutyám esett a vízbe, és szegény Mr. Robinsonnak kellett kimentenie. De rég dolog volt tőle, mondta az asszony. Nem is tudtam, hogy kutyája van. Kölyök kutya, ajándékba kaptam. Milyen fajta? Wolf ordítani szeretett volna. Menj már innente ostoba vénasszon. Puli, válaszolta szonyja. Szeretném megnézni. Hm? Talán majd holnap, hogy büntetésül bezártuk. Szegény jószág. Azt hiszem, okosabb, ha átöltözöm, mondta Wolf. Szonyja meg oda szólt a szomszédasszonynak. Viszont látásra holnap. Örvendek, hogy megismerhettem Mr. Robinson! – mondta a szomszédasszony. Wolf és Szonya lement a fedézet alá. Szonya lerögyött a diványra és behunyta a szemét. Wolf levette a vizes ruháit. Szonya azt mondta – ez a legrosszabb, ami eddig történt velem. – Túl fogod élni – mondta Wolf. – Legalább angol volt. – Az. Ugrándoznot kellene örömödben. – Fogok is, ha a gyomrom már nem forog. Wolf bement a fürdőszobába és megeresztette a kácsapját. Amikor visszajött, Szonya megkérdezte. Megérte? Meg. Wolf a katonai mutatott, amelyek még mindig a padlón hevertek ahová ejtette őket, amikor Smith meglepte. Ez az anyag aranyat ér. Ennél értékesebbet még egyszer sem hozott nekünk. Ezzel Rommel megnyerheti a háborút. Mikor akarod leadni? Ma éjfélkor. Ma este elent fogod idehozni. Hogy tudsz ilyesmire gondolni, mikor csak most öltünk meg egy embert és sülyeztettük el a hulláját? Szunya kihívóan nézett vissza rá. Nem tudom, csak azt tudom, hogy nagyon szexis érzést keltett bennem. Úristen! Ma este igenis ide fogod hozni azt a lányt. Tartozol vele nekem! Wolf tétovázott. De hát akkor le kell adnom a rádió üzenetet, amikor éppen itt lesz. Én majd lefoglalom addig, amíg te a rádióval vacakolsz. Hát, nem tudom. A szentségit, Alex, ezzel tartozol nekem. Rendben van. Köszönöm. Wolf bement a fürdőszobába. Szonya egyszerűen hihetetlen gondolta. Elképesztő, hogy milyen pervers tud lenni. Wolf beült a forró vízbe. Szonya beszólt a hálószobából. De hát ezen túl Mr. nagy, már nem fog többé titkokat hozni neked. – Azt hiszem, nem is lesz szükségünk rájuk az utolsó ütközet után – válaszolt volt. Smith megtette, amit rendeltetett. Fogta a szappant, és neki látott lemosni magáról a vért.